מזמור קוף קו. הללויה! הודו לה' Adonai, כי טוב, כי לעולם חסדו. מי ימלל גבורות ה' ישמיע כל תהילתו. אשרי שומרי משפט, עושה צדקה וכל עת. זוכרני ה' ברצון עמך, פוקדני בישועתך. לראות בטובת בחירך, לשמוח בשמחת גוייך. להתהלל עם נחלתך. חטאנו עם אבותינו, האבינו, הרשענו. אבותינו ומצרים לא השכילו נפלאותיך, לא זכרו את רוב חסדיך, וימרו על ים בים סוף. ויושיעם למען שמו להודיע את גבורתו. ויגער בים סוף ויחרב, ויוליכם בתהומות כמדבר. ויושיעם מיד שונא, ויגאלם מיד אויב, ויכסו מים צריהם, אחד מהם לא נותר. ויאמינו בדבריו, ישירו תהילתו. מיהרו שכחו מעשיו, לא חיכו לעצתו. ויתעוו תאווה במדבר, וינסו אל בישימון, ויתן להם שאלתם, וישלח רזון בנפשם. ויקנאו למשה במחנה, לאהרון, קדוש אדוני.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 ויאמר להשמידם, לולי משה וחירו עמד בפרץ לפניו, להשיב חמתו מהשחית. וימאסו בארץ חמדה, לא האמינו לדברו. וירגנו ואורו להם, לא שמעו בקול אדוני. ויישא ידו להם, להפיל אותם במדבר, ולהפיל זרעם בגויים, ולזרותם בארצות. ויצמדו לבעל פאור, ויאכלו זבחי מתים. ויכעיסו במעלליהם, ותפרוץ במגפה. ויעמוד פנחס ויפלל, ותעצר המגפה. ותחשב לו לצדקה, לדור ודור עד עולם. ויקציפו על מי מריבה, וירע למשה בעבורם. כי הימרו את רוחו, ויבטא בשפתיו. לא השמידו את העמים אשר אמר אדוני להם. ויתערבו בגויים, וילמדו מעשיהם.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 וימשלו בהם שונאיהם, וילחצום אויביהם, וייכנעו תחת ידם. פעמים רבות יצילם, והמה ימרו ועצתם, וימוקו בעבונם. ויר בצר להם, בשומעו את רינתם, ויזכור להם בריתו, ויינחם כרוב חסדיו, וייתן אותם לרחמים לפני כל שוביהם.